Eta bat ozen minutuetan kulturari kolorea, mestizaiaren kolorea emango godiogu. Egun otan kultura agenda naiko eskasa, suertatzen ari bada ere, endaiako herriko etxea kontzertu berezia proposatzen baitigu ostegun ontarako, ikasturte berriuntako kultur irekitze kontzertua izanen da, kamel agigui, gitarjotzaile jotzai, olerkari eta kantariarekin. Kame lagigui, Rafael Muger, violon eta Denis Geno, eh, pagizel kontrabaxoaren laguntzarekin eman aldi berezia, emanen baitu bagietean txokian ostegunontan iuntzeko sortziterrietan. Kamela gigui, mestizaia musikalaren eredu garbiena dugu gaur egun, lionekoa jaiotzez tango eta musika arabo andaluzaren arteko mestizaia egiten baitu, beti ere pop, flamenkoa, salsa, jazz eta musika zeltaren iturritatik ere edan duelarik. Bula, ambi, ben, gilo, splinde, berlena, badaba, Ala, Frantzia Maian, bost urteotan musikarloan eman diren aurkikuntza freskoenetakoa da. Bere azken lana, La Java de Ange, izeneko arekin, kontzertu eman ditu, eta gostegunean, hendaian izanenda, esan bezala hilre Gogoratu zentzuntan endaiako kulturza sasoiaz gozatzeko abantaiat txartela eskaintzen duela herriko txeak eurotan horri esker bost euroko prezio murriztua ordain zenalko duzue eh? ikasturteuntako emanaldi guztietan bestela emanaldi bako txaren sartzeak amabie eurotan dira beraz herriko txeak endaiako herriko txeak, eskaintzen duen amarre eurotako txartel horri esker emanaldi bakoitzean sazpi euroko aurrezkia lortuko duzu eh? bestalde txartelari esker doainik entzuten alko bituzu. Baiona Euskal Kostaldea Eskualdeko orkestaren bi kontzertuak Baina gaurkoan ostegunontako kontzertuarekin geratuko gara esamezala Kamel Agiui, ba olerkari, kantaria, gitar, jotzaiaren eskutik iluntzeko Ijuntzeko sortziterdietan Ostegunarekin endaiako bagietean txokian Berlana, badababuma, munkeretan Parce que la patrie qu'on mérite a perdu le sens et la raison tu n'as pas restitué dans les coeurs les dommages et intérêts toi belle france à la nouvelle génération celle qui se complaît dans l'ignorance s o s bada bada baboum ça fait dans mon coeur bada baboum j'ai de la peine et je pleure bada baboum j'ai du sang indigène qui coule dans mes veines je le spleen de verlan dans Ça ba boum Bada-ba-boum! J'ai de la peine je pleure! Bada-ba-boum! J'ai du sang indigène Qui coule dans mes veines J'ai le spleen de Verlaine! bada ba